Догі китиці чорної квітчастої хустки весело трипонулися. Вона знову труснула плечима, і знову китиці ожили на її грудях. «Добре», – раптом рішуче сказала. Материне серце не камінь, відлягло. Дам тобі грошей». Грошей мати дала чимало. Придбав поштову станцію. Додав ще один виїзд. Заплатив за оренду приміщення, найняв майстра полагодити карети, зброю, купив полони, нові з червоного оксамиту, решту грошей роздав своїм селянам, щоб будували хати. Справ на поштовій станції виявилося чимало. Здавалося, що вони прості й легкі, та насправді виявилося зовсім не так. Поїхав сіно купувати. Не та ціна, на яку розраховував. За овес теж дорожче заплатити довелося, бо не купив завчасно. Кожний намагався з нього взяти більше, і доводилося платити. Може через те, що сторгуватися не міг, а може й знали, що йому вкрай необхідно. А за проїзд більше не візьмеш, ціна постійна? можна більше людей перевести коней жаль усе ж забіла був задоволений давно вже не зустрічав він стільки людей як на цьому клаптику землі де схрещувалися шляхи тут подибував давніх друзів і заводив нові знайомства розмовляв зі студентами і міністрами сміявся з ревізорів і смішив інших завжди готовий прийти на допомогу в біді, обігрівав холодних, годував голодних, бідним давав гроші і притулок. І не було такого проїжджого, щоб наперед не знав, що в Борзні утримує поштову станцію український поет Віктор Забіла. Переписати вірші з його зошита було щастям для багатьох подорожніх. Поет не відмовляв ні у віршах, ні в своєму підписі під переписаними творами. Розносили машталіри поштарі та малинові дзвіночки по всій Україні славу поета, відомого своєю оригінальністю. А він, простий серед простих і відомий серед відомих, не знав, яка вона, слава, відштовхувався від неї завідував поштовою станцією і ще інколи писав вірші, дотримуючись своєї звичної теми і стверджуючи, що справжнє кохання буває тільки один раз у житті. Відгук столичної газети Іван Кулжинський Чернігівські губернські відомості 14 жовтня 1856 року Літало бабине літо. Осіннє сонце прийшло ранком. Зігріло нічне свіже повітря, пожовкли листя і Параскевіївський ярмарок. Стоголосий гомін висів над Майданом, розносився над Борзною і затухав ген у полі. Чумацькі мажі вишикувалися в кілька рядів. Біля них Відпочивали ситі, ліниві воли, чорні, рябі, сиві, безрогі і круторогі. Засмаглі на сонці і вітрі чумаки на шляху до Києва і Чернігова зупинилися продати частину солі і риби, що просолилися в далекій дорозі від Азовського моря, і купити гостинців. Серед різнобарвного натовпу українські селяни, москалі, Донські козаки, ремісники, кріпаки, поміщики, дівчата й хлопці, молодиці та парубки, бабуся й дідусі, проїжджі, чекаючи свіжих коней, не утримувалися від спокуси подивитися ярмарок, де кожна людина тимчасово відчувала себе вільною, давала собі волю і бачила інших такими якими вони були насправді. Людяними, з гумором і трішечки з кнарами. Пішов на ярмарок і Іван Кулжинський, відставний учитель Ніжинської гімназії.